І що то за недоля загнала його у Сибіри? І куди ділася совєтська винагорода, за якої він так ревно вислужувався перед яблонівськими енкавидистами? Не було і нема правди на світі, бо як у решті-решт могло так трапитися, що замість пилипової господарки дісталися Юркові засніжені сибірські ліси і каторжна праця на лісоповалах. І водно згадувався Юркові, Хоч він прикру згадку уперто відганяв від себе той обнадійливий і безнадійний день. Восени сталася нарешті довгоочікувана для Юрка подія. У Коломиї влаштувалися довгі состави паквагонів. Почався черговий тур вивозів. З довколишніх сіл щодня прибували на товарну станцію все нові й нові валки, завантажених людьми і клунками возів – тоді-то Ніколашка звелів Юркові запрягати коня, дав йому для допомоги чотирьох солдатів і виправив їх у космич за Пилипом. Щеміла зловтіхав Юрковій душі. Нарешті він дочекався справедливості, бо ж не було назажерливого Пилипа, ні Довбуша, ні Риндзяка, коли він загарбував собі ненів спадок, і ось якого багатства настарав. А Юрко тинявся по колибах, на диких полонинах, у бутинах і на цартаках, гарував і не завжди міг заробити хоча б на пляшку горілки. То хай і гріхами, все-таки він допав до правди. Ось їде Пилиповим возом забрати його разом із запліснявілою Параскою з нагрітого місця. Довго ви втішалися ненювими та негречевими достатками. І вже досить. Тепер я трохи погаздую. Того всього багатства мені не треба. Полонину продам, залишу собі лише одну корову, щоб міг молока вранці напитися, коли допече похмілля. Наб'ю... Гаман грішми й до дідька мені тоді ніколашка, молі, навіть чорт рогати, заживу сам на завоєлах, в розкошах та веселощах. Такі мрії існував Юрко Гуличук, виправляючись по братову душу, проте з наближенням до космича зловтіха пригасала та ж, то як не яка рідний брат, і що я йому скажу? «Маєш годину часу, забираю все, що бачиш під руками, висаджую поразку разом з хлопцем, навозай і сам сідає, я тебе в Сибір повезу, і буде плаче, крик, і лемент, і прокльони, але що я можу вчинити, Пилипе, коли мені звелено тебе забрати? А втім, на його виводять з хати пайдешники, а я... до чого тут я?» Сказали їхати у форшпан, той виконує накази. «Чого ти в мене, Юрку, коня з возом забирав?» – спитає Пилип. «Ти давно готувався приїхати за мною? а Хіба тобі не ліпше, коли я тебе відвезу на станцію, допоможу заладуватися до того вагона? Тобі ж зі страху руки ув'януть, ну а там ти ж такий побожний, той допоможе тобі, Господі, дорозі». Але і ці виправдальні думки теж розвіялися, коли Юрко зупинив його перед Пилиповою граждою, відчинив браму і дивився на згорбленого в безнадії брата, який вже стояв на порозі, вмить зрозумівши все. Не міг, так і не зміг Юрко рушитися з сидіння, побачивши Пилипа, за спину якого хилиталася немов його тінь плоскогруда і висохла на скіпку Параска. А блудив пройдав очима, губи розтягнулися у винуватій посмішці, Мовляв, що поробиш, Пилипе, така вже твоя доля. Солдати проте не гаялися. Вони добре знали, що треба в таких випадках робити. З автоматами на переваги прискочили до господарів і загарчали. "Збирайтесь побыстрє, даємо вам полчаса. Та вони дулами відчинили двері. І заштовхали до середини Пилипа з Параскою, які немов спаралізовані, стояли з опущеними руками, і лише заточувалися від поштовхів у спини. Врешті Пилип зняв свежка кожуха, а Параска чомусь схопила з постелі подушку і так стояла з нею посеред кімнати. За той час Юрко тямився, зіскочив з воза у до хати і, не й слова, відчинив куфер, вийняв звідти одежу виніс і кинув на віз